net so 1904 0704 en dit is Suid-Afrikaanse tyd en jy is by die rechte plek ingeskakel moet nie weggaan nie, jy is by Net Radio SA Net Radio SA webwerf www.netradiosa.co.za www.netradiosa.co.za web wereld web punt op ons webwerf vind jy al die noodzakelijke inlichting rondom ons internet radiostasie wat ook terloops loops uitsaai. white soos die name van al die omroepers en hulle programme en ook die tye van uitsending maar ons het ook een archief gerieflikheid salve so dat een mens enige van die programme wat reeds uitgesaai het daar in die archief kan opdiep en dan somme aanlijn luister of aflaai en daarna luister so hy is baie welkom oor waar jy nou jy ook al mag bevind of dit hier in Suid-Afrika is in een van ons stede, dorpe of op die platteland, beplaas en of jy in die buitenland jy self bevind en ingeskakel het jy is baie welkom, ons is baie bevoorrecht as jy vanuit die buitenland na ons luister baie welkom hoor, altyd baie, baie, baie welkom en hoop dat jy ook sal ontspan by ons program oordenking, bepynsing, meditazie, nou is mens dat doen, na my mening moet die mens pikkie probeer ontspan, rustig te wees, al die dinge van die dag wat jou bezig hou het, net vir die stonde te vergeet, en dan op God en op sy woord te concentreer alles gaan in elk geval oor God uit om, door om, tot om is alle dinge uit die totale niks het hy alles in aan zijn geroep, hou dit alles in stand ook vir my en vir jou daarom moet ons aan God aandag gee boem behalwe die feit dat ons aan om moet aandag gee moet ons ook om lief hee Dis Godse begeerte. Godse hartsbegeerte is dat ek en jy om sal lief hee. Met ons jylle hart, ons jylle siel, jylle verstand, al ons kracht. Nou hoe sal een mens dit recht kry as mens nie aandag aan God gee nie. Om ontdek wie hy is, wat hy doen, Godse raadsplan. En ons sal een bykie daarna kyk so a bird's eye view so van genesis af kyk ons hoe ver ons kan kyk na hier die raadsplan van God en hoe dit ontvou in die geschiedenis wat het alles nou gebeur waar gaan dit waar is ons op pad en mag dit vir jou aangenaam wees mag jy geestelik gestig wees dat jy wanneer jy vanavond ook dan sê tot sêns dat jy tot die besef kom die Heere het iets vir my gedoen God ons Kipper het iets vir my gedoen iets in my siel, iets in my binneste, in my diepste weese, in my hart want dan sal ek tevrede wees as jy dit so so kon getuig dat God vir ons hier iets gedoen het want God is altyk bezig met sy reddingsplan vir ons as mense gelukkig luister jy nie net die hele tyd na my stem nie, ons luister ook na my syk We gaan hierdeur te luister na Joe Neman what say I will sing I will sing to the glory of the king sing with me I will I sing I will sing to the glory of the king I will prove Hé nou skoon Van sy drugsNeut of Ons al jy Geng van sy drugsNeut Ons al jy Geng van sy drugsNeut Ons al jy Ons al jy Geng van sy drugsNeut day hey. Dit is een net radio SA en luister na Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Airene die stad van vrede, Pretoria, Suid-Afrika Ja, die stad van vrede Rustige plek Airene So na die klank van die Griekse woord Airene, Irene, vrede En ek is oortuig daarvan elke mens, soek vrede in jou gemoed, vrede in jou hart, nie waar nie? Net soos een mens sal kies en verkies om gezond te wees, anders as om syk te wees. Net so geloof ek, een mens sal liever vrede kies binnen in jou hart, vrede te hee, as onminn. Nou die Heere specialiseer daarin om vir ons sy vrede te gee, hy is die prins van vrede. As een mens met hom vrede gemaakt het, dan gee hy vir ons sy vrede wat alle verstand te bowe gaan, alle verstand te bowe gaan. Wonderlik nie? Ons gaan gesels oor die weg van zaligheid, maar herinner jy net wie is ingeskakel by net Radio SA wat wereldwijd uitsaai en ons het hier een begeerte dat ons elke mens op aarde kan bereik met die evangelie met goeie nies soos wat Jezus ons gevraai het. Gaan die hele wereld in, kondig die goeie nies in al die nazies en omdat ons wereldwijd uitsaai, groot ek gewoon ek ook so in paar verskillende tale. In die Russische taal sê ons Drafutja of Privet in die Arabische taal Salam alikum of Mergaba al of Allahan was Salam. Duitse taal Goedenavond Hebrews Shalom Grieks Kalimera Afrikaans, goeie en good evening vir ons Engels spreekende mense. Koop jy het een rustige plek waar jy kan rustig sit, waar niks jou gaan plane, en jy kan ontspan, voet een bykie op sit, haare losmaak en daar ontspan jy. Rustig, lekker. Terwijl ons denk aan God, God die enig Vader, Seen, en heilige gees. Wat besluit het om te skip? En hy het besluit om te skip, omdat hy alles met sy skipping en sy skipselle wil deel. God wil nie alles self vir homself hou nie, sy eie goddelikheid wil hy met ons deel. En nog meer is dit. En in sy skipping, begin om met miljoene der miljoene engele jimmel weesens wat rond vlieg met vlerke en daar het die zonde val begin daar die weesens is allemaal verlei door een hoofengel ek is nie altyd ees lis om sy naam te noem nie omdat hy een naam gehad het met een prachtige mooi betekenis, en nou vandag is hy maar net doodgewoon die oud slang, die satan. En hy derde van die engele misluid het, en in hulle domheid, alhoewel hulle briljant is, nie daarmee rekening gehou, God als weet nie, en in een hofzaak hulle skuldig bevind het aan hoog verhaad, en die straf die hel wat God geskip het wat hulle sien, hulle weet daarvan maar die voltrekking van Arifon is uitgestel omdat die duivel een saak het tegen God waarin hy probeer om te rechtverdig wat hy gedoen het door te sê dat hy homself nie gemaakt het nie, skipsel en hoe kan die Heere wat hom gemaakt het om nou kwalik neem vir wat hy doen En dus blijf tot in vandag in hierdie moderne samenleving nog altyd die soort van begrippe wat mense mee worstel oor die vrye keus wat een mens het. Net soos wat die mens nou hier luister is, een vrye keus. En ons hoop dat elke mens die geleentheid sal krij om daar die keus te kan maak. Hoe kan hy die keus maak as hy nie weet neem? soos hy verweer dat alle skepselen sal maar hierdie selle pad stap as wat hy stap, en daarom die skeping van die mens, as een gelijk veld. En vir daar rede weet ons, daar is die tuin, tuin van Eden, die mens daar geskapen, met die keusse gesteld, Die ene kant Godse boom, die boom van die lewe, en die andere kant die duivelse boom, die kennis van goed en kwaad. Gemengde waarheid, mense. Die waarheid is die waarheid, en die volle waarheid en niks anders dan die waarheid. Die leen is so 90% waarheid, en dan 10% leen, dis een leen. Of wat die ratio ook al mag wees, die verhouding. Daarom moet men zeker maak dat mens verstaan waar oor alles gaan, dat mens nie hier in die tussentijd mislei en, en virlui word nie, want die duivel is bezig om dit in elk geval te doen. Hy hardloop rond soos hy bril in lewe, om te kui wie hy kan verslind, soos wat hy dit onmiddellik gedoen het. My Adam en Eva daar om hulle te oortuig om dan sy navolger te wees en nie God sy navolger nie en die eet van die boom wat hy opdus as goed tegenwoord dit wat God opget, opgestel het as recht en goed en so verloop die mens sy geskiedenis omdat hy daar geluister het na die duivel soos die derde van die engele dit gedoen het die mens daar verweider uit die tuin van Eden. En hierdie jylle verhaal, hierdie jylle saga van die mens, die word ook opgeneem in Milton's twee epische gedichte, Paradise Lost en Paradise Regained, waar die mens alles verloor het en God alles weer herstelt. Die einde van alles, my liewe boete en soosie, is dat God alles herstel. Maar dit is nie een fatalistische soort beskouwing nie, dit beteken nie dat alle mense nou herstel gaan word nie, somme net automatisch nie, daar is een verantwoordelikheid van die mense kant self, anders maak niks sin nie. as alles maar net gebaseerd is op fatalisme, dan kse, kan ons maar doen soos Paulus hee dat eet en drink, want morgen sterf ons. Maar ons het een verantwoordelikheid. Minstens een kiese, wat een mens moet maak. En in daar die kiese, kom die Heere God ons te help en help by ons, so dat ons Godse genade leer ken maar dit is een kieser, soos wat Joe niemand die vir ons weer weersing, I bin for you. Ignite Drenched in your spirit You set me on fire Now I burn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 Amen wat uitsaai vanuit Irenie, Pretoria, Suid-Afrika, met ons program Oerdenking, Bepynsing, Meditatie oor God en sy raadsplan. Die mens wat keeses moet maak. Dat is baie mense wat een ander beskuwing het. Je het al die uitdrukking gehoor wat mense sê, wat will be, will be. Dis fatalisme beteken dit wat daar die persoon nou juist net sê. What will be, will be. Daar is nie iets wat jy kan doen nie. Alles gebeur maar net. God het die hele skeppingse oorloosie opgeween. En nou loop hy maar net daar die bepaalde pad. Tot die oorloosie afgeween is. Dat als alles En what will be, will be. Nou, dit is sinneloos indien een mens na die bybel glo Want in die skrif gaan dit oor keus is Om ek les veelweer Romeine hoofstuk 1 vanaf vers 18 Waar die toren van God, die toren van God Word van die hemel afgeopenbaar oor al die goddeloosheid En ongerechtigheid Van die mense wat in ongerechtigheid die waarheid onderdruk Omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is Want God het dit aan hulle openbaar Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wereld af In sy werke verstaan en duidelijk gesien word Namelijk sy eeuwige kracht en goddelikheid So dat hulle geen veronskuldiging het nie Nou omdat hulle, hulle wel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie. Maar hulle dwaas geword in hulle oorleggingen en hulle onverstandige hart is verduister. Sien, het is dis nie maar net fatalisme nie. Dit is nie what will be to will be Dit is nie so nie. Dit is nie so nie. Ons het die verantwoordelikheid as ons na alles kyk in die skepping rondom ons en dit oortuig ons nie van God nie, dan verstaan ek nie die Bijbel nie. Want die skrif sê, alles kan duidelik gesien word, so dat niemand enige veronskuldiging het nie so as iemand nie na God toe draai nie, en God aan bid nie, en overheerlik, dan het hy die waarheid onder druk, en dan is daar consequenties, daar is gevolge daarvoor, daar is ewige oordeel, ons gaan allemaal volgens Paulus, voor die rechters van Christus verskyn, dit moet ek en jy weet, dat is baie goed wat ons nou nie weet nie, baie dinge wat nie geopenbaar is nie, maar jy ding is seker, elkeen van ons sal eendag, voor die rechterstoel, van Jesus verskyn, dit is iets waarmee mens moet, moet vrede maak, dit moet jou nie, bang maak nie dit moet die mens verantwoordelik laat optre want God is lief vir ons God optreer het teen oor ons is nie woede nie dit is liefde, God het ons lief maar as ons sy liefde verwerp dan kan dan, bly daar ons dan nie meer liefde oor nie want ons het dat dan nou verwerp dan bly daar net die toren van God oor En God het geen behaas, soos die skrif sê, dat enige mens moet verloore gaan nie. Daar is dus iets as om verloore te gaan. Dit kom al vanuit die oude testament. As die ewige bestemming, of by God of sonder God, of jy skutter soos die sterre verewig, of altoos of dis verewig afgryslik. En in dit alles wil ek jou ook nie bang maak nie. Nee, en tegendeel, as die iemand waarskie tegen een leeuw wat net hier om die draai staan, is dit ons nou nie omdat jy iemand haat en of jy om jy mense nou net wil bang maak nie, dit is om iemand se leeuw te spaar, dit is liefde. En ek het nou al achtergekom, en so verstaan die ding nie baie mooi nie. As jy iemand nou waarskie, is dit ons nou nie omdat jy vir iemand kwaad is nie? Dit is dan ons nou liefde, dit is omgeef. So om die evangelie te verkondig, is om om te geef vir mense. En vir die rede dat die heren praat van mense vir die evangelie verkondig, hoe lieflik is hulle voete. Alle van hulle wat die evangelie aan mense gaan verkondig. Want dit is waarschuwing, dit is liefde. Dit is werk om dit te kan doen. so is een voorrecht vir my om met jou te kan gesels, om te bepyns, om saam met jou te dink, saam met jou te loop, saam met jou jou hand te vat, saam met jou te sê, ons moet voor God staan, maar ons staan daar saam, ons help mekaar, ons onderrug mekaar, dit is rechtig so dat ons as een lichaam optree, en een lichaam is gekoordineerd en alles gaan rondom die lichaamse bestaan. So om jou baie hand te vat en saamjou te staan en met God te praat en te vraag om vir ons te help om in ons te werk en ons hart te verander so wat ons doen wel behaglik voor die Heere sal wees. so ons staak toe mekaar is eindlik een liefdesdaak luist ons een bykie na karmen wat so evens die sluier ook ligt soos wat hierdie sangers dit nou sien oor die rol van die duisternis teen oor die ligt Maar moet 'n bietjie as jy luister vast expanse of a timeless place Where silence ruled the outer space Ominously towering it stood The symbol of a spirit war Between the one name Lucifer And the morning star, the ultimate of good Enveloped by a trillion planets clean as lightning, and hard as granite. A cosmic coliseum would host the end of the war between the Lord of sin and death and the omnipotent creator of man's first breath who will decide who forever will be the champion. ages was assembled and in place, the angels came in splendor from a star, the saints that had gone before were there, Jeremiah, Enoch, Job, they were singing the song of Zion on David's heart, the demons arrived offensive and vile, cursing and blaspheming God, followed by their trophies, dead and gone. Hitler, and Pharaoh, Capone Tormented and vexed a glee Waiting for their judgment From the throne Then a chill swept through the mammoth crowd And the demons squealed with As a sordid, vulgar, repulsive essence felt Arrogantly prancing, hands held high Draped in a spark To deceive my people for years Satan cried I'll kill you Christ You will never be disfraged The demons wheezed That's right, there ain't no way Satan jeered, dead, baby Jesus I'm gonna mess you up tonight Jesus said Go ahead, make my day The blow saved for the final round. Prophetically, Christ's hands came down and Satan struck in vengeance. The blow of death fell Jesus to the ground. The devils roared in victory. The saints shocked and perplexed as wounds appeared upon his hands and feet. Then Satan kicked him in his side, and blood and water flowed. And they waited for the ten-count of defeat. God the Father turned his head. His tears announcing Christ was dead. The ten-count would proclaim the battle's end. Then Satan trembled through his sweaters in unexpected horror. Yet, as God started the count by saying... Ten. Hey, hey wait a minute, God. Nine. Stop you're counting wrong. Eight. His eyes are... Seven. His fingers are twitching. Six. Where's all this light coming from? Five. He's alive! Four. Loud and strong Captivity has been set free Salvation brought for you and me Cause Satan is defeated And Jesus is the champion As a geskakel As a geskakel by net Radio SA En jy luister na, Dr. Tini Eilers, wat uitsa hier uit Airene, Victoria, Suid-Afrika. En daarmee groet ek jou hier uit die stad van vrede, totdat ons mekaar nou weer sien. D.V. morgen, wanneer dit woensdag is, D.V. die jou voor lente, as die Heere so wil, weer omtrent hier diezelfde tyd. En ek hoop jy het een rustige aangename nachtrus rechtig aangename nachtrus en dat jy weer verfris en opniet as daar een moorde is, sal kan opstaan dagtaak kan aanpak in sy naam en van my kant af, dan shalom, vrede vir jou the blood of my Jesus. Oh, the precious blood of my fresh blood